Bueno, Julio, vayamos un poquillo a música, vamos a ir a la capital de la Riveira Sacra eh, con nuestro compañero José Manuel eh, de ese apartado que, se claro. que él nos va pues, a dibujar cosas. Sí, sí, muy sí, buenas sí. tardes, José Manuel. Buenas tardes. Hola, buenas tarde compañero. Tal? Aquí intentando llevar adelante este programinha con ciertas cert dificultades de conexión tele telemática, pero bueno, ah, ah, ah. al Aguantamos. final vais salir. ¿Cómo? ¿Cómo? <ríe>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 Hai previsión de, de mellora porque a persoa, bueno. que, a persoa que, que teñamos previsto eh, por culpa dun ensaio non tiña así o horario ívalle un poquiño irregular, pero me parece que algo, sí. algo, algo adiantado vamos. Si, sí, si. Sí. Bueno, vale. pode decidir sí, sí, intriga. ao final pensemos que se non se trabou a cousa, pensemos que vai estar. Vai estar, vai estar. Na parte última da hora. Aquí nin isto logo. Temos ter a Abelino... Un tal Abelino. Adiós González, ¿Sí? moi ben, moi ben. Vale, vale, a ver se escoito cando colguedes o, o podcast. Eh, eh, Agora vale. cinco tiño que seguir pitando, non me dá tempo, pero xa escoitaré. Bueno, pois pues, veña, avanzamos. Moi ben, Abelino, xa buscaremos logo a recuperar logo esta sección. A ver se si hoxe temos este punto de inflexión para pa dar de caña. Muy vale, bien. perfecto. Veña. Veña, gustame e desgústame. Empezo polos desgústames. Moi ben. A ver, desgustáme eh, a suspensión dos actos do Triángulo Máxico do Entroido Ourensán. Si. Sí. Os concellos eh, máis coñecidos ou que máis presencia por menos mediática teñen no Entroido nos últimos anos, Salo de Verín, Xinzo, Laza, Viradiño, Viana, no. Masaneda. Eh bueno, veñen de xuntarse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 eh sexan pois eh, máis eh, piores afecta máis as mulleres que, que os homes. Fálase por exemplo hipóteses, eh? uh -huh, diferencias uh -huh, biolóxicas na expresión de algunhas células, uh -huh, menor produción de, de moléculas ou hormoñas, non vou dicir o nome, que estimulan o sistema inmunitario. Uh -huh, entón bueno, o estudo vai cara aí, que porque uh -huh. qué resisten mellor cando se infectan. Por eso uh -huh. hai menos mortes de mulleras que de homes, uh -huh. pero eh despois os, os danos colaterais, por de dalga maneira, os efectos secundarios, os síntomas post covid o que queda, o resto que queda despois da de infección, perjudicalle máis a muller que aos homes. Entón non no me gusta que, que claro. bueno que claro, claro, que arrastren eh? arrastren, digamos, eh, estos estos prejuízos despois de colleiro covid as mulleras. Bueno, pois pues aí Que paso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 alén do riego das patacas sí, que hasta en xugueiras pasen a final do Benidorm Fest. Si, sí, sí, senyor. Grazas Gracia, ao público, porque... Sí. o Correcto. Porque... Grazas ao voto do público pasaron sí. e seguen adiante, pero eso, grazas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 hai unha hai unha tendencia Españolista Demasiado sí. mm, eh, Non sei sí. <risa> un, un algo que Parece ser que o galego non é españolo Non claro, eh. estamos, estamos estamos no de sempre eh, non? non se fixo Educación no saudías eh, eh. Co tema, da, co tema da, da, da plurinacionalidade Do Estado eh. Co plurilingüismo eh, uh -huh. Que hai outras culturas eh, Non A, a hispánica española en mayúsculas, que hai que convivir todos, hai que respetar pero, todas, entón, claro, ainda se arrastra, ainda pero, se arrastra. Pero, pero o pasa que non escoitaron a letra, non? A letra é eh, en castelán, en galego e en, en catalán, e ah, hasta en eusqueras escoita. É eh? sí, es eh, eh, eh, eh, español en, todo, en, sí, sí. en, en todos os sentidos, non sei, sí, a mellor o xurado non tiña ben os auriculares. Seguramente. Non tiña... Bueno, pero... Malia, malia todo eso, ¿Eh? sí. e, o Gustes. que me gusta, por eso me quedo con ese titular, sí. que hasta en xueira, xa en adiante, Están... tenemos las na final o día 29. Exactamente. Eh. O sábado estarán ver, ahí, para poder votar. A 30, Para poder yes. votar por eles outra vez. Muy Correcto. Tambén me gusta, pues que, bueno, que, sabéis que o Luz, o bueno, Luz non, perdón, o, o domingo, día 30, é o día da ilustración. Ajá. Uh -huh. 20 de xaneiro, o día da ilustración, ao mesmo tempo o 136 aniversario do nacemento de Castelao. Pois ben, hai a moa xer actividades eh, diseñadas por pola Xunta uh -huh. para ese día. Contarán con homenaxes a tamén a Raimundo Patiño. Sabedes que Raimundo Patiño foi, bueno, un debutante diseñador curñés. Mhm. Uh -huh. Eh creador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 Perfecto, un sí, sí, sí. sí, sí, tamén eh, coincidimos co co túnel ese nese, nese ido, Que outro gusto podía ser así de, de Bonus Track De venga, engadido, que falando de tan xugueiras, mm. eh hai que tamén comentar que tamén é unha honra sí. e eh, un gustáme eh, coincidirá comigo todos, non? Pero en especial Xulio, que tamén lle toca un pouco que o modisto que viste hasta en Xugeira é de Viana do Golo. É de Viana sí, sí, señor. Jorge de Álvarez. Non sei que estes entrevistado. Aí tenes outro reto. Outro reto, sí, sí, sí. Outro persoa, Jorge de Álvarez. A temo. que non, non estivo en, Galiz en Galegos Novais no, no. Non, ainda non, ainda pues non. Pois eh, sí, mira, como sen querer, temos aí outro reto. si sí, home, aparte de que el tamén eh, foi... Acordaste daquela polémica que houve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 como dicen, dicen tamén os, eh, os que se eh, eh, expresan en castelán virgencita, virgencita, que me quede como estoy no? exactamente pois, pues, eh, ese ni tan mal que sería o virgencita, virgencita, que me quede como estoy mm -hmm. a un galego coitelle nunca máis mal nunca máis mal o sea, nunca peor, non? Sí, eh, hai que conformarse sí, señor. Sí, un exactamente desde pre... pues, de aquí animo a empregar esa expresión que é moi boa en xebre, é sí. do país Perfecto. Conformismo, conformismo sí. Como expresamos eh. Nunca máis mal Nunca máis mal, exactamente sí, E eh, eh, eh, remato xa con fraseología Si que teño unha frase Esta é da miña nai uh -huh. Que é primeiro Deus e despois os santos Eso ¿Te oído <risa> Sí señor, si sí que teño oído Sobre todo a miña aboa <risa> eh, eh, tamén, Decía tamén E pues, sí. entón dice Tamén dice a miña aboa Enterro sin choros Romerías sin gaitas non teñen gracia. Moi ben, espero vos bien. un pouco, bueno, xa é coñecida, é popular, uh -huh. pero un pouco como, como entendo eu, eh, con esta frase das a entender a máisala de utopías e quimeras que debemos aceptar a existencia de xerarquías, niveis e clases privilexiadas. Si. Sí.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 que axudica para sí primeiro e a continuación axudica e aos demais, es... que seríamos os santos. Eh... Entón, esta situación, lembranos a que se aplica a popular frase o que parte reparte para sí a melhor parte. Sí. Ainda que neste caso concreto eu creo que non necesariamente está eh, relacionada con votar primeiro sí. para sí o que reparte, senón que, eh, con que se axudica a melhor tallada. En eu coido que isto refírese a que hai unha unha preferencia de, de actuación é dicir, primeiro Deus claro, esposo, claro. non, non precisamente para repartir sino como preferencia de, de, de actuación sí. en pago de de, de, de repartir uh, pois pues, non sei, aunque sea millo cualquier sí, outra cosa senón que a preferencia de actuación corresponde precisamente a, a Deus e despois o, o, os, os demais non? por eso digo que eh, a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 Eh, eh, el que parte y reparte para sí una buena parte Esto eh, es lo que decía Napoleón sí. uh -huh. Napoleón decía bona El que parte y reparte para sí una buena parte Una sí, <risas> buena parte, sí señor es que No tiene nada que ver con co su apellido No, no Exactamente <risas> Exactamente, exactamente <risas> Muy bien Bueno, pues yo voy a elegir otra Que ya lo hay una ver. niña no eso en una casa que chegaron un, un, un arreiros e terían dúas mulas. E na esa casa, que se chama San Martín, pois había outras dúas mulas. E diciñe o, o, o mozo da casa dixiño, "I José, vai dalles algo ás mulas." E dixo e dixe, "Sí." Eh, quando volveu, dixo lle, de comer as mulas." Dixe, "Sí." Eh, como como como ficheche? Pois nada. As da casa tiñes dúas concadas, e as de fora duas dúas ca conca. ¿Dúas? Dúas sí, ca sí. conca. En vez de darles algo, tiñes de un nada. Va, va. vale. <risa> a concada iba con, con alimento e eh, coa conca non, non tiña alimento. Non no tiñe alimento, ¿no? <risa> alimento ningú. Bueno, Exactamente, Valeira Valeira de todo. Sí, sí, bueno, sí, sí. pois pues hasta aquí, a ver que tal con Abelino. Ben, moitas grazas, unha aperta grande... Tes unha outra ata logo, até logo.